Розділ 14. Едіт Паджет Задня вітальня місіс Маунтфорд була дуже затишною кімнатою. Там стояв круглий стіл, накритий скатертиною, кілька старовинних стільців і скромно на вигляд, але несподівано пружна канапа, притулена до стіни. На поличці каміна стояли порцелянові собаки та інші декоративні прикраси, а також портрет принцеси Елізабет та Маргарет Роуз у рамі. На протилежній стіні висів портрет короля в уніформі, а також фотографія, на якій містер Маунтфорд був знятий у гурті інших пекарів та кондитерів. Там висіла також композиція, зроблена з мушель і акварельне зображення дуже зеленого моря біля острова Капрі. Було там також багато інших речей, що не претендували ані на красу, ані на розкіш. Але загалом ця обстава Створювала картину затишної, веселої кімнати, де люди сиділи та втішалися завжди, коли мали на це час. Місіс Маунтфорд у дівоцтві Паджет була низенькою, круглою і темноволосою жінкою з кількома пасмами сивини. Її сестра Едіт Паджет була висока, чорнява і тендітна. Сивини в її волосі не було помітно, хоча на перший погляд вона мала не менш як 50 років. «Це ж треба, щоб я з вами зустрілася», – сказала Едіт Паджет, – з маленькою місіс Гвенні. «Ви пробачте мені мем, що я так говорю, – але це така несподіванка. Ви часто приходили до мене на кухню. Така гарна маленька дівчинка. Вінки, мали звичай казати ви. Вінки. А просили ви в мене родзинки. Але чому ви їх називали вінками, я ніколи не могла збагнути. Проте ви хотіли родзинок. І я вам давала родзинки. Ті, що без кісточок. Гвенда дивилася на струнку постать жінки, на її червоні щоки і чорні очі, намагаючись щось пригадати. Але марно. Нічого не пригадувалося. Пам'ять дивна річ і підкоряється нам не завжди. «Мені б хотілося усе пригадати», – сказала вона. «Та де ж ви там пригадаєте? Ви були...» Такою крихіткою. Сьогодні мало хто хоче служити в домі, у якому є діти. Я таких людей не розумію. Діти приносять у дім життя, так я вважаю. Хоч готувати для них іноді буває нелегко. Але у цьому винні няньки, а не діти. Якщо ви розумієте, про що я кажу. Няньки завжди вередують то ти невчасно приносиш їм тацю, то ще якісь дивні претензії. А ви пам'ятаєте Леоні, місіс Гвенні? Пробачте мені, місіс Рід, я повинна була сказати саме так. Леоні? Вона була моєю нянькою? То була дівчина зі Швейцарії. Вона не дуже добре знала англійську мову і була дуже вразливою у своїх почуттях. Відразу в сльози, коли Лілі казала їй щось не так. Лілі служила в домі покоївкою. Лілі – епот, молода дівчина, але досить нахабна і задерекувата. Лілі любила гратися з вами. Ви ховалися від неї за перилами сходів, а вона вас шукала. Гвенда мимоволі здригнулася. Сходи. Потім раптом сказала Я пам'ятаю Лілі. Вона зав'язала бантик на шиї в кота. Дивовижно, що ви пам'ятаєте. У вас був тоді день народження, і Лілі вирішила, що Том повинен ходити з бантиком. Вона розв'язала коробку з шоколадом і зав'язала ту стрічку йому на шию. Том був такий обурений, що втік у сад і доти терся об кущ, поки її не скинув. Коти й не люблять, коли з ними витинають такі штуки. То був чорний кіт із білими лапами. Правильно. Бідолашний старий Томмі. Він був справжнім майстром ловити мишей. Професійний мишолов, можна сказати. Едіт Паджет замовкла і делікатно кахикнула. Пробачте, що я так розбазікалася, мем, але балаканина допомагає повернути назад добрі старі часи. Ви, певно, хочете щось запитати у мене. Я люблю поговорити про давні дні, сказала Гвенда. Тому і, залюбки, слухаю вас, адже я виховувалася в родичів своєї матері в Новій Зеландії, і вони, звичайно, нічого не могли мені розповісти ні про мого батька, ні про мою мачуху. Вона була вродливою, чи не так? Вона вас дуже любила, водила на пляж і гралася з вами в саду. Вона і сама була, Зовсім юною, якщо хочете знати, дівчинка та й годі. Я часто думала, що вона знаходила в тих іграх не менше радості, ніж ви. Адже вона у якомусь розумінні теж була єдиною дитиною. Доктор Кеннеді, її брат, був набагато років старший і завжди ховався за своїми книжками. Коли вона не була у школі, то мусила гратися сама із собою. Міс Марпл, що сиділа сперший спиною на стіну, лагідно запитала. Ви прожили в Делмауті усе своє життя, чи не так? О, так, мем. Мій батько мав ферму за пагорбом. Її називали «житнім полем». Синів у нього не було і мати не змогла обробляти землю після того, як він помер, тож вона продала ферму і купила невеличку галантерейну крамницю у кінці Гайстріт. Я прожила тут усе своє життя. І я думаю, ви усе знаєте про всіх в Дилмауті. Звичайно, адже колись це було зовсім мале містечко. Хоча влітку сюди завжди приїздило багато людей, відколи я пам'ятаю. Але то були приємні, спокійні люди, що приїздили сюди щороку, а не ті бродяги та волоцюги, яких ми бачимо нині. То були пристойні родини, які рік у рік поселялися у тих самих кімнатах. «Я думаю, – сказав Джайлз, – ви знали Гелену Кеннеді до того, як вона стала місіс Гелідей? Я, звичайно, знала про неї, так би мовити, і, мабуть, не раз її бачила. Але я не була з нею близько знайома, доки не прийшла туди на службу. «І вона подобалася вам», – сказала міс Марпл. Едіт Паджет обернулася до неї. «Так, мем». «Подобалася?» – сказала вона. Певний виклик прозвучав у її голосі. То байдуже, що про неї говорять. Для мене вона завжди була жінкою милою та приємною. Я ніколи не думала, що вона зробить те, що зробила. У мене тоді подих перехопило, знаєте. Але ходили чутки. Вона раптово замовкла і подивилася на Гвенду, Таким поглядом, ніби хотіла вибачитися перед нею. «Я хочу знати», – схвильовано промовила Гвенда. «Не думайте, що я можу образитися, якщо ви скажете про неї щось не так, адже вона не була моєю матір'ю. Справді, не була мем. І зрозумійте нас, ми дуже хочемо знайти її. Вона виїхала звідси і, схоже, Її втратили з виду. Ми не знаємо, де вона тепер мешкає і чи жива взагалі. А тепер виникли причини. Вона завагалася, і Джайлз швидко сказав. Причини юридичного плану. Ми не знаємо, чи можемо констатувати її смерть, чи... О, я цілком розумію вас, сер. Чоловік моєї сестри Вперше перших пропав безвісті. Це було після битви під Іпре, і вона мала дуже багато клопоту при спробах підтвердити його смерть. Для неї то було справжнім випробуванням. Тому, сер, якщо я зможу розповісти вам щось таке, що допоможе вам розв'язати ваші юридичні проблеми, я зроблю це, адже ви мені не чужі. Мені не чужа міс Гвенда. Та її виньки ви так кумедно промовляли те слово. Це дуже люб'язно з вашого боку, сказав Джайлз. Тому, якщо ви не заперечуєте, я поставлю вам кілька запитань. Місіс Гелідей покинула дім цілком несподівано. Я Правильно зрозумів. Так, сер. І то було велике потрясіння для всіх нас. А надто для майора, бідолашного чоловіка, він гейд занепав духом. Я хочу вас запитати прямо. Ви маєте якесь уявлення про того чоловіка, з яким вона втекла? Едіт Паджет похитала головою. Доктор Кеннеді вже запитував мене про це, і я нічого не могла йому сказати. Не знала цього і Лілі, а тим більше нічого не могла про це знати Леоні, адже вона була іноземкою. «Ви не знали, хто був той чоловік», – сказав Джайлз. «Але хіба у вас не було здогадів? Тепер, коли минуло стільки часу, ніякої шкоди вже не буде» навіть якщо ваші здогади виявились хибними. Безперечно, ви когось підозрювали. А тож, підозри в нас були, але ви повинні зрозуміти, що то були не більш як підозри. Щодо мене, то я взагалі нічого не бачила, але Лілі, як я вам вже казала, була дуже прониклива дівчина. Вона мала свої припущення і довго їх зберігала. Запам'ятайте мої слова, мала звичай казати вона. Цей чоловік безтями від неї. Ви лише гляньте, як він дивиться на неї, коли вона розливає чай. А як дивиться на неї його дружина? Он як? А хто був той чоловік? Боюся, сер, я вже не пам'ятаю, як його звали. Після стількох років капітан Есдейл, ні, капітан Емері, ні. У мене таке відчуття, що його прізвище починалося на Е, а може на Г. Досить незвичайне було прізвище, але я навіть не згадала про нього жодного разу за останні 16 років. Він та його дружина жили тут у готелі Royal Clarence. Вони приїздили сюди на літо. Так, але гадаю, що він, а може вони обоє були знайомі з місіс Гелідей раніше. Вони приходили до них вельми часто. Хай там як, а на думку Лілі, він був безтями. Від місіс Гелідей і його дружині це не подобалося, ні, сер. Але мушу вам сказати я ніколи і на мить не припускала, що між ними могло бути щось погане. І я досі не знаю, що й думати. Гвенда запитала. А вони були тут іще, у Роял Кларенс, коли моя мачуха зникла. Наскільки пригадую. Вони виїхали звідси приблизно у той самий час, на день раніше чи пізніше. Принаймні, різниця в часі була не така велика, щоб люди не звернули на це уваги. Але я ніколи не чула нічого конкретного. Вони поїхали звідси дуже тихо, якщо то справді були вони. У місті всі були вражені, що місіс Гелідей поїхала кудись так раптово. Але люди завжди вважали її легковажною, хоч сама я ніколи нічого такого і не помічала. Я не хотіла б поїхати з ними в Норфолк, якби так думала. На мить троє присутніх у кімнати людей втупили в неї здивовані погляди. Потім Джайлз сказав. В Норфолк. Вони хотіли переїхати в Норфолк. Так, сер, вони купили там дім. Місіс Гелідей сказала мені про це за три тижні до того, як усе сталося. Вона запитала, чи поїду я з ними, коли вони переселяться. І я сказала, що поїду. Зрештою, я ніколи не була поза межами Делмаута, і мені хотілося якоїсь переміни. Та й любила я цю. Родину. «Я ніколи не чув, що вони купили будинок у Норфолку», – сказав Джайлз. «Не дивно, що ви нічого не чули, сер, бо місіс Гелідей не хотіла, щоб про це знали. Вона попросила мене нікому не розповідати про це. І я, звичайно ж, мовчала. Але вона дуже хотіла покинути Дилмаут на певний час». Вона тиснула на майора Гелідея, щоб виїхати якомога швидше, але йому подобалося жити в Делмауті. Наскільки мені відомо, він навіть написав листа місіс Фіндейсон, який належав будинок Сент-Кетрін, запитуючи, чи вона не захоче продати його. Але місіс Гелідей була категорично проти. Вона була дуже налаштована проти Делмаута, таке враження – що вона тут боялася жити. Слова виливалися з неї цілком природно, але, слухаючи її, троє людей напружили всю свою увагу. Джайлз сказав, а ви не думаєте, що вона хотіла переїхати до Норфолка для того, щоб бути поблизу чоловіка, чиє прізвище ви не можете пригадати? Едіт Паджетт, здавалося, була прикро вражена. О, ні, сер, мені не хотілося б так думати, і я ніколи так не думала. Крім того, тепер я пригадую, що ті люди приїхали десь із півночі, з Нортумберленда, якщо я не помиляюся. Але їм хотілося приїздити сюди на вакації, бо тут м'який клімат. Вона чогось боялася, як я вас зрозуміла, запитала Гвенда. «Я маю на увазі свою мачуху. Я дещо пригадала тепер, коли ви це сказали. Що саме?» Одного разу Лілі прийшла на кухню. Вона підмітала сходи і сказала «Схоже, кепські в них справи». Вона мала звичай іноді ляпнути щось, не подумавши. «Я маю на увазі Лілі, тож ви повинні мені пробачити». Тоді я запитала в неї, про що вона говорить, і вона сказала, що пані з паном повійшли із саду до вітальні, і що двері залишилися прочиненими. То Лілі підслухала їхню розмову. У її словах звучав страх. Сказала мені Лілі, «Я давно вже тебе боюся. Ти божевільний, ти ненормальний. Іди геть». І дай мені спокій. Ти повинен залишити мене саму. Я боюся. Мабуть, у глибині душі я завжди тебе боялася. Вона тоді сказала щось подібне. Звісно, я не можу тепер ручатися за точність кожного слова. Але Лілі сприйняла ту розмову дуже серйозно. І тому, після того, як усе сталося, вона... Зненацька Едіт Паджет. Замовкла. Дивний зляканий вираз про майном на її обличчі. «Я, звичайно ж, не хотіла!» Почала вона. «Пробачте мені мем! Мій язик не знає, що він базікає!» Джайлз лагідно сказав. «Будь ласка, розкажіть нам усе, Едіт!» «Зрозумійте, для нас дуже важливо знати, як насправді все було!» «Це сталося...» «Дуже давно. Але ми повинні знати. Я не зможу вам розповісти», – безпорадно промовила Едіт. Міс Марпл запитала. «Що тоді подумала Ліллі? Чи чого вона не подумала?» Едіт Паджет сказала тоном вибачення. В голові у Ліллі завжди виникали всілякі думки. Я ніколи не звертала на них уваги. Вона полюбляла ходити в кіно і запозичувала звідти безліч дурних мелодраматичних уявлень. Вона ходила в кіно і того вечора, коли це сталося. Більше того, вона взяла з собою Леоні. А саме цього робити було не слід. Я їй тоді так і сказала, усе гаразд відповіла вона. Ми ж не залишаємо дитину «Саму одну в домі. Ти ж будеш унизу у кухні, а трохи згодом повернуться пан і пані. До того ж ця дитина ніколи не прокидається. Вона завжди спить міцним сном. Але вона вчинила неправильно. Так я їй і сказала. Хоч, звичайно, про те, що Леоні пішла тоді з нею, я довідалася пізніше». Якби я знала про це, я пішла б на гору подивитися, чи з вами. Я майно у вас вас, місіс Гвендо, усе гаразд. Ви нічого не можете почути з кухні, коли нижні двері зачинені. Едіт Паджет помовчала, а тоді провадила. Я прасувала одяг, вечір минав швидко, а потім до мене на кухню зайшов доктор Кеннеді і запитав, де Лілі. А я сказала, що вона сьогодні має вільний вечір, але з хвилини на хвилину мусить прийти. І справді, вона прийшла саме в ту хвилину, і він повів її нагору до кімнати пані. І він хотів знати, чи забрала вона із собою одяг, і який саме. Тож Лілі подивилася, якого одягу бракує, а потім спустилася до мене. Вона була дуже збуджена. Вона вшилася, сказала мені Лілі, утекла з кимось, а з паном справи кепські, пережив удар чи щось таке. Це стало великим потрясінням для нього. Він мусив знати, що до цього йдеться. Не говори так, сказала я. «Звідки ти знаєш, що вона з кимось утекла?» «Можливо, вона одержала телеграму від хворого родича?» «Який там у біса хворий родич?» – сказала Лілі. «Вона завжди висловлювалася досить грубо. Я вже вам казала. Вона залишила цидулку». «А з ким вона втекла?» – запитала я. «А ти як гадаєш?» – запитала Лілі. «Звичайно». Не стишком фейдом, із його овечими очима та манерою ходити за нею, як вірний пес. То ти гадаєш, вона втекла з капітаном, не пам'ятаю, як там його звали. І вона мені тоді сказала, а вже ж, і ним. Я, ладна, об заклад побитися, якщо тільки не з таємничим коханцем у розкішному автомобілі. То був наш ідіотський жарт не більше, і я сказала, я в це не вірю. Місіс Гелідей не така. Вона б такого не вчинила. А Лілій каже Але, схоже, вона таки це вчинила. Так було на самому початку, ви розумієте. Але згодом у нашій спальні Лілі мене розбудила. А знаєш, сказала вона, там усе було не так. Що там було не так? запитала я. А вона мені. Одяг був не такий. Про що ти говориш? Запитала я. Послухай, но, ну, Еді, сказала вона. Я переглянула її одяг, бо доктор Кеннеді мене попросив зробити це. Валіза і справді зникла. І зникло досить одягу, щоб її напхати. Але то був не той одяг. «Чому ти так думаєш?» – запитала я. А вона тоді мені і каже. Вона взяла вечірню сукню, оту, сіро-сріблястого кольору, але не взяла вечірнього пояса та бюстгалтера, не взяла трусиків, які вона завжди вдягає під ту сукню, і вона взяла свої парчеві вечірні черевички, а не сріблясті босоніжки». І вона взяла свою зелену твідову спідницю, яку завжди носить лише пізньої осені, але не взяла того модного половера і взяла також свої мережевні блузки, які носить лише під костюмом, а з білизни, якої в неї ціла купа, не взяла майже нічого. Запам'ятай мої слова. «Едді», – сказала мені Лілі, – «нікуди вона не втікала». Це пан її порішив. Після таких її слів я вже не могла заснути. Я сіла на ліжку і запитала, що це вона навигадувала. Усе сталося так, як було описано в новинах світу минулого тижня, – сказала Лілі. Пан довідався, що вона зраджувала його, убив її, вкинув у льох, де і закопав під підлогою. Ти не могла нічого почути, бо льох під холом. Ось що він зробив. А потім спакував валізу, аби показати, що вона від нього втекла. Але вона там, під підлогою льоху, вона не втекла із цього дому живою. Я спробувала її заспокоїти, адже вона говорила такі жахливі речі, але наступного ранку я все ж таки спустилася в льох. Однак там нічого не було порушено, і не видно було жодних ознак, щоб хтось копав землю. І тоді я пішла і сказала Лілі, що вона наговорила дурниць, але вона залишалася переконаною у тому, що пан убив її. «Згадай, – сказала вона мені, – що вона боялася його до смерті. Я сама чула, як вона казала йому це. – Але тут ти якраз помилилася, дівчино, – сказала я їй. – То був не пан. Відразу по тому, як ти мені це сказала в той день, я визирнула у вікно і побачила пана – який спускався з пагорба з ключами для гольфу. Тож він не міг розмовляти з пані у вітальні. То був хтось інший. Її слова ще довго відлунювали у тій затишній і простій вітальні. Джайлз тихо повторив, майже не дихаючи. То був хтось інший. Розділ 15. Адреса. Роял Кларенс був найдавнішим готелем у місті. Він мав приємний, вигнутий півколом фасад, і у ньому панувала атмосфера давніх часів. Тут досі оселялися переважно ті родини, які приїздили на місяць, на узбережжя моря. Місіс Нарикот, що сиділа за столом у приймальні, була повногрудою дамою 47 років зі старомодною зачіскою. Вона підвела голову і подивилася на Джайлса, що його, її проникливі очі оцінили як одного з наших приємних клієнтів. Джайлз, який мав добре підвішеного язика і умів знаходити підхід до людей, коли у цьому виникала потреба, розповів їй досить переконливу історію. Він побився об заклад зі своєю дружиною, чи її мачуха жила у цьому готелі 18 років тому. Дружина сказала, що вони ніколи не розв'яжуть свою суперечку, бо всі старі реєстри на цей час у готелі давно вже повикидали. Але він сказав їй, ні синітниця. Такий респектабельний заклад, як Роял Кларенс, зберігає свої реєстри не менше, як сотню років. Ну, не зовсім так, містер Рід. Але ми зберігаємо книги, де написані візити наших давніх постояльців. До речі, там можна знайти дуже цікаві імена та прізвища. Так у нас зупинявся одного разу король, коли він був ще принцем Вельським. Принцеса Ольгемар-Гольштайн-Роц мала звичай приїздити сюди кожної зими зі своєю фрейліною. Бували у нас також знамениті письменники і містер Довер, художник-портретист. Джайлз відповідав їй, як годилося, з великою цікавістю та респектом. І незабаром священний том у якому зберігалася інформація про візити того року, що їх цікавив, був принесений і покладений перед ним. Спочатку йому показали кілька знаменитих імен, а потім він сам перегорнув сторінки до місяця серпня. А тож, там і справді був запис, який він шукав. Майор і місіс Сетаун Ерскін, Енстел, Мейнор, Дейт, Нортумберленд, 27 липня, 17 серпня. Ви мені дозволите переписати звідси одну адресу? Звичайно, містер Рід. Вам треба папір і чорнило. О, ви маєте авторучку, пробачте, «Мені треба вийти до зовнішнього офісу». Вона покинула його з розгорнутою книгою. Джайлз переписав потрібну йому інформацію. Повернувшись у дім на горі, він знайшов Гвенду в саду та стояла, нахилившись над трав'яним бордюром. Вона випросталася і подивилася на нього із запитанням у погляді. Тобі пощастило? Думаю, що так. Енстолмейнор Дейт, Нортумберленд, прочитала Гвенда тихим голосом. А тож Едіт Паджет сказала, що вони були з Нортумберленда. Цікаво, чи вони досі живуть там. Нам треба, Поїхати і подивитися. Так, так. Ліпше буде поїхати. Коли? Якнайшвидше. Завтра? Замовимо машину і поїдемо. Я покажу тобі трохи більше Англії. А якщо вони померли, або виїхали, і там живе хтось інший? Джайлс стенув плечима. Тоді ми повернемося, щоб дослідити інші. Лінії. Я написав Кеннеді, до речі, і попросив його надіслати мені ті листи, які Гелена написала йому після свого від'їзду, якщо він досі їх зберігає, і зразок її почерку. Я думаю, нам треба зустрітися з іншою служницею, з Лілі, тією, котра почепила бантик на Тома. Цікаво, що ти раптом пригадала її, Гвендо. А й справді цікаво. І я пригадала також Тома. Він був чорний, з білими плямами, і мав троє гарних кошеняток. Кошеняток? Том? А ми називали його Томом, а потім виявилося, що то Пусі. Ти ж знаєш, як буває нелегко визначити Стать кота. Але цікаво, що сталося з Лілі. Едіт Паджет, схоже, зовсім згубила її з виду. Вона була родом не звідси. І після тих подій у Сент-Кетрін знайшла для себе місце десь у Торкі. Вона написала їй звідти раз або двічі. Але на тому все і закінчилося. Едід чула, ніби вона одружилася, але не знає з ким. Якщо ми знайдемо її, то довідаємося набагато більше. І від Леоні, швейцарської дівчини. Можливо, але вона була іноземка і, мабуть, не дуже розуміла, що там відбувається. Ти знаєш, я її зовсім не пам'ятаю. Ні. Саме від Лілі ми довідуємося найбільше. Я відчуваю це. Лілі була доскіплива і спостережлива. Я у цьому переконана, Джайлзе, тож опублікуємо в газеті ще одне оголошення, у якому ми звернемося конкретно до неї. До Лілі Ебот, так її звали. «Ми гаразд?» – сказав Джайлз. Ми це спробуємо, але завтра ми обов'язково поїдемо на північ і спробуємо щось довідатися про ерскінів. Розділ 16. Материн-син «Назад, Генрі!» – сказала місіс Фейн, звертаючись до астматичного спанієля чиї безбарвні очі світилися жадібністю. Ще одного коржика, міс Марпл, поки вони гарячі. Дякую, дуже смачні коржики. У вас чудова кухарка. Луїза і справді вміє готувати, хоч і дуже забудькувата, як і всі вони. І пудинги у неї всі однакові. Скажіть мені, як там зараз Ішеас у Дороті Ярде? Вона так страждала від нього раніше, то все нерви, думаю. Міс Марпл розповіла їй усі подробиці про хворобу їхньої спільної знайомої. Їй пощастило, подумала вона, що серед багатьох її друзів та родичів розсіяних по всій Англії. Вона знайшла жінку, яка була знайома з місіс Фейн і написала їй листа, повідомляючи, що міс Марпл тепер гостює в Делмауті, І питаючи, чи не буде Люба Елеонора такою доброю і не запросить її приятельку на чай або що. Елеонора Фейн була високою жінкою з владним характером, сталевим поглядом сірих очей, кучерявим сивим волоссям і по-дитячому рожевим обличчям, яке маскувало той факт, що в ній не було нічого по-дитячому лагідного. Вони детально обговорили реальні чи уявні хвороби Дороті, а потім перейшли до здоров'я міс Марпл, до повітря Дилмаута та до загальних вад притаманних більшості представників молодшого покоління. «Із ними надто панькаються в дитячому віці», проголосила місіс Фейн. «У мої дитячі роки все було інакше». «У вас...» Один син чи більше? Троє. Старший Джеральд працює в Сингапурі, в Далекосхідному банку. Роберт служить в армії. Місіс Фейн пирхнула. Одружений із Римо-католичкою, сказала вона з притиском. Ви знаєте, що це означає. Усі діти виховуються як католики, що сказав би батько Роберта? Я просто не знаю. Мій чоловік був переконаним прихильником євангелічної церкви. Я тепер рідко щось чую про Роберта. Він ображається на те, що я кажу йому, для його ж таки добра, а я вважаю, треба бути щирим і говорити те, «Що ти думаєш?» Його шлюб, на мою думку, був великим нещастям. Він може вдавати ніби щасливий, бідолашний хлопець, але мене він цим не обдурить. «А ваш найменший син неодружений, я чула?» Місіс Фейн засяяла «Ні, Волтер живе вдома. Організм у нього... Дещо делікатний, ще з дитячих літ, і я завжди мусила пильно стежити за станом його здоров'я. Він буде незабаром. Я не змогла б вам розповісти, навіть якби дуже хотіла, який це розумний і відданий син. Мені дуже пощастило в житті, що я маю такого сина. І він «Ніколи не думав про те, щоб одружитися», – запитала міс Маркл. Волтер завжди каже, що не хоче мати клопоту із сучасною молодою жінкою. Вони його не приваблюють. У нас із ним стільки спільного, що, боюся, він надто мало буває в товаристві. Вечорами він читає мені текерея а потім ми зазвичай граємо в карти. Волтер – справжній домашній птах. – Як чудово, – сказала міс Маркл. – А він завжди працював у фірмі. Хтось мені сказав, ніби один із ваших синів був на цей лоні, вирощував там чай на плантаціях, та, можливо, вони щось не так зрозуміли. Обличчя місіс Фейн злегка спохмурніло. Вона підсунула своїй гості горіхове тістечко і пояснила. Він був тоді зовсім юний і піддався одному з тих поривів, яким так часто піддаються молоді люди. Вони завжди прагнуть побачити світу. Але там не обійшлося без дівчини. З тими дівчатами, Буває стільки клопоту. О, справді, мій власний небіж пам'ятаю. Але місіс Фейн проігнорувала небожа міс Марпл та його проблеми. Вона вела перед у розмові і тішилася можливістю поділитися своїми спогадами з цією симпатичною подругою Дороті. Та дівчина зовсім йому не підходила. Як-то найчастіше і буває. О, я зовсім не хочу сказати, що вона була актрисою або що. Сестра місцевого лікаря, якому вона більше годилася в дочки, бо була набагато років молодша, і бідолаха не мав найменшого уявлення, як її виховувати. Чоловіки, вони завжди такі безпорадні, «Ви згодні зі мною, правда ж?» Вона зовсім відбилася від його рук, сплуталася з якимсь молодиком, що працював простим клерком у фірмі мого чоловіка. Та ще й мав дуже погану вдачу. Його потім звільнили зі служби, бо він повідомляв конфіденційну інформацію стороннім особам. Хай там як, а ту дівчину, Гелену Кеннеді, думаю, вважали дуже гарною, хоча я так не думала. Її волосся здавалося мені якимось штучним. Але мій бідолашний Волтер закохався в неї по вуха. І як я вже сказала, вона зовсім йому не підходила. Без грошей, без перспектив. Вона не була дівчиною яку я б хотіла мати за невістку. Але що може вдіяти мати? Волтер освічився їй. Проте вона відмовила йому, і тоді йому спало в голову та дурна думка поїхати до Індії і стати там чайним плантатором. Мій чоловік сказав, нехай їде, хоч, звичайно, був дуже розчарований. Він мав плани взяти Волтера до себе у фірму. І Волтер уже склав іспити, і усе, що треба. І ось така несподіванка. Ці молоді дівчата справжнє лихо. О, я знаю, мій небіж, але місіс Фейн знову знехтувала небажа міс Марпл. Тож, мій любий хлопчик, подався до Ассама. Чи то був Бангалор. Я вже не пам'ятаю, як називалося те місто, адже стільки років минуло. А я була дуже засмучена, бо знала, що його здоров'я тамтешнього клімату не витримає. І він ще не прожив там навіть року, причому його справи складалися чудово. У мого Волтера все завжди складається чудово. Коли ви можете в це повірити? Те нахабне дівчисько раптом змінює свою думку і пише йому, що вона зрештою погоджується одружитися з ним. Таке буває, сказала міс Марпл, хитаючи головою. Пакує речі, купує квиток. І що ви думаєте, вона робить потім? Не можу собі уявити. Міс Марпл нахилилася вперед у позі щонайпильнішої уваги. Заводить роман з одруженим чоловіком на кораблі, на якому пливла до Індії. З одруженим чоловіком, у якого було троє дітей, якщо я не помиляюся. А тепер уявіть собі, як Волтер зустрічає її в порту. І вона йому відразу каже, що все ж таки не може вийти за нього заміж. Хіба ви не згодні, що вона вчинила підло? Звичайно, згодна, вона могла цілком зруйнувати віру вашого сина в людську природу. Він тоді, либонь, зрозумів, чого вона насправді варта. Але такі жінки. «Вміють виплотитися. А він тоді не обурився?» – запитала міс Марпл із відтінком сумніву в голосі. «Будь-який чоловік міг би на його місці страшенно розгніватися. Волтер завжди вмів стримувати себе. Хоч би який він був роздратований чи обурений з якоїсь причини, він ніколи цього не показує». Міс Марпл подивилася на неї оцінливим поглядом. Не зовсім упевненим тоном вона поставила пробне запитання. Мабуть, він так поводиться тому, що переживає все дуже глибоко, діти іноді можуть дуже нас здивувати. Буває, дитина, від якої цього ніхто не чекав, зненацька. Вибухає шаленим гнівом. Розлива вдача, яка виявляє себе лише тоді, коли її доводять до крайньої межі. Цікаво, що ви так думаєте, міс Марпл. Я дуже добре пам'ятаю один випадок із життя своїх дітей. Джералд і Роберт, знаєте, були дуже запальними і завжди готовими побитися. Цілком природна риса, для здорових хлопців. О, звичайно, цілком природна. А мій любий Волтер завжди такий тихий і терплячий. І ось, одного дня Роберт схопив його модель аероплана. Волтер збудував її власними руками, своїми вправними і терплячими пальцями, віддавши цьому багато днів, а Роберт, який був хлопцем розумним, але несерйозним і недбалим, зламав її. І коли я увійшла до їхньої кімнати для занять, то Роберт лежав на підлозі, а Волтер лупцював його кочергою. Він його мало не вбив. І мені довелося докласти неабияких зусиль, щоб відтягти його від нього. Він знай повторював: він це зробив навмисне. Він це зробив навмисне. Я його вб'ю. Ви знаєте, я була дуже налякана. Діти переживають образу дуже гостро чи не так? А тож, сказала міс Марпл. Погляд у неї був замислений. Вона повернулася до попередньої теми. Отже, заручені були розірвані а що сталося з дівчиною? Вона повернулася до Англії. На кораблі в неї виник новий роман. І цього разу вона одружилася з тим чоловіком. То був удівець із малою дитиною. Чоловік, який щойно втратив дружину. Завжди легка мішень, безпорадний нещасливець. І вона вийшла за нього заміж. Вони оселилися тут, у будинку на протилежному кінці міста що мав назву Сент-Кетрін, біля лікарні. Той шлюб, звичайно, не тривав довго. Вона покинула його через рік. Потекла з одним із своїх коханців. Боже, боже, похитала головою міс Марпл, Як пощастило вашому синові, що він так легко її позбувся. Це я завжди йому кажу. А чому він відмовився від свого наміру стати чайним плантатором? Його підвело здоров'я? Обличчя місіс Фейн злегка спохмурніло. Те життя було не для нього, він повернувся додому через півроку по тому, як повернулася дівчина. У цьому, схоже, була певна незручність». Наважилася припустити міс Маркл, якщо молода жінка жила тут, у тому самому місті. «Поведінка Волтера була бездоганною», – сказала місіс Фейн. Він поводився так, ніби нічого і не сталося. Я вважала, я тоді так і сказала, що йому слід порвати будь-які стосунки і з нею, адже їхні зустрічі могли поставити обох у незручне становище. Але Волтер хотів зберегти з нею дружні взаємини. Він нерідко приходив до них додому і грався з дівчинкою. Дуже цікаво, до речі, що дівчинка сюди повернулася. Вона виросла і вже вийшла заміж. І якось днями прийшла в контору Волтера, щоб оформити заповіт. Тепер її прізвище Рід. Містер і місіс Рід. Я їх знаю. Таке приємне молоде подружжя. Які дивні збіги бувають у світі. То вона та сама мала дівчинка. Дитина першої дружини чоловіка Гелени. Його перша дружина – Померла в Індії, бідолашний майор. Я забула, як його звали. голвей чи щось таке. Він пережив тяжке потрясіння, коли та хвойда покинула його. Я ніколи не могла збагнути, чому найгірші жінки завжди приваблюють найкращих чоловіків. А що той молодик, із яким вона крутила любов спочатку? Ви, здається, сказали, що він працював клерком у фірмі вашого чоловіка. Що сталося з ним? Він багато чого досяг. У нього тепер фірма автобусних екскурсій під назвою «Жовтий нарцис». Жовтий нарцис Ефліка. Його автобуси пофарбовані в яскраво жовтий колір. Ми Живемо сьогодні у вулігарному світі. — Його прізвище Ефлік? — запитала міс Маркл. — Джекі Ефлік. Бридкий суб'єкт. Спроможний домогтися чого завгодно. Мабуть, саме тому він і причепився першим до Гелени Кеннеді. Сестра лікаря і все таке. Певно, сподівався в такий спосіб поліпшити своє соціальне становище. І після того Гелена більше ніколи не поверталася в Делмаут. Ні, добре, що ми її позбулися. Думаю, тепер вона остаточно з'їхала з рейок. Мені шкода доктора Кеннеді. Це не його провина. Друга дружина його батька була малою вертихвісткою, набагато молодшою за свого чоловіка. Гадаю, Гелена успадкувала дику кров від матері. Я завжди вважала... Місіс Фейн раптом замовкла. А ось і Волтер. Вуха уха матері вловили шарудіння його легких кроків у холлі. Двері відчинилися, і Волтер Фейн увійшов. Це міс Марпл сину... Подзвони і накажи принести нам чаю. Не турбуйся, мамо, я пив чай. Звичайно ж, ми вип'ємо чаю і принеси кілька коржиків, Беатрисо, сказала вона покоївці, що прийшла забрати чайник. Гаразд, мем, принесу. Усміхнувшись млявою, приємною усмішкою, Волтер Фейн сказав, Боюся, моя мати мене розпещує. Міс Марпл намагалася добре роздивитися його, відбувшись якоюсь чемною реплікою. Лагідний і спокійний чоловік, злегка сором'язливий і вибачливий, а загалом якийсь безбарвний. Особистість, яку було б дуже важко описати словами. різновид. Того скромного чоловіка, на якого жінки не звертають уваги і можуть одружитися з ними, лише в тому випадку, якщо чоловік, якого вони кохають, не відповідає на їхні почуття. Волтер, який завжди тут. Бідолашний Волтер, пестунчик своєї матері. Маленький Волтер Фейн, який напав на свого брата з кочергою і намагався вбити його. «Міс Марпл мало над чим замислитися».